Крута еротика, братико мій, теж сховала. Думаю, в цієї дамочки неабиякий сув по цій лінії. Чому би тобі не скористатися? До речі, щоденники, я гадаю, вона в бібліотеці і зберігає. «Ти це всерйоз?» – спитав Геннадій і подивився на брата, мов би вперше його побачив. «Цілком», – сказав Олексій. «Що ж, подумаємо». «Думай, думай!» – засміявся брат. «А ти жук?» Думав Геннадій днів три. На четвертий Кріт і Марек, новий його охоронець, отримали незвичайне завдання. В містечку Лудові проникнути в місцеву бібліотеку. Ще незвичайнішим було те, що вони мали викрасти. Сон йому приснився. Дивний сон, наче біжить рівниною, на якій жодного будинку, жодного деревця, чи лугце, чи степ, чи поле зі старою посивілою старнею не добере, і куди біжить, не знає. Знає одне. Треба бігти. А раптом поруч, помічає він, з'являється жінка. Незнайома і начеб знайома. Тільки він пригадати не може, хто ж вона така. Вдивляється, косить очима на бік, а жінка вже його обминула, далі побігла. Вона зовсім гола, гола-голісінька. Він милується на бігу з її доладною фігуркою і відчуває, як наростає тяга, Бажання її не здогнати. Та жінка віддаляється. А Геннадій все біжить і біжить. Вже геть столблений, засапаний, наче загнаний кінь. Відчуває, що от-от упаде. Але знає, що мусить бігти. Відтепер бігти усе життя. А я, чи я голий? Думає він і чує, як йому дихає хтось у спину. Намагається оглянутися і не може повернути голови. А дихання все ближче. Розділ тринадцятий. Вже кілька днів Геннадій читав щоденники Інни. Чотирнадцять товстих зошитів, пронумерованих, очевидно, пізніше, за один раз, бо цифри і роки на зошитах були проставлені рожевим фломастером. Почала вести у дев'ятому класі. Двічі робила перерву. Десь півтора року навчання в Інституті культури випадали. Другий курс і початок третього. Та ще рік по закінченні інституту. Часом записи йшли день за днем, довгі детальні. Іноді не заглядала до щоденника тиждень-два. Кілька разів бувало, що цілий місяць. Він не задавав собі марного запитання. Морально читати чужий щоденник чи ні? Просто читав, сторінка за сторінкою. Спочатку не міг звикнути до дрібного, майже бісерного почерку. Разів з десяток, а може більше – Залаявся брудно й брутально спочатку, потім полегше, бо не міг розібрати слів, а раз і цілого рядка. Та поступово призвичаївся до почерку, тим більше, що був той не таким вже й нерозбірливим, букви круглі, майже завжди однакові, рядки рівні. Траплялися і закреслені слова, і цілі речення, тоді він намагався відгадати, що це були за слова, і часу це вдавалося. Він Геннадій, звісно, тодішній школяр, вперше згадувався десь так на десятій сторінці. Точно, на десятій. Ні, одинадцятій. Упевнився, перевіривши з першого зушита. Тоді він тільки гмукнув, прочитавши Підійшла до генки, який стояв біля вікна, і відчула, як запаморочилась голова. А потім, десь посередині вже другого зошита, раптом подумав, а що як вона тому й почала писати щоденника, що мене полюбила?